Kako se uskoro približava noć vještica, odlučila sam vas upoznati sa nekim tradicijskim obilježjima samog hellowina, dati vam pokoj i dobru ideju za kostijem i upoznati vas sa nekim finim receptima od bundevetnu. Ali kako je nastala noć vještica i o čemu se uopće ovdje radi? Noć vještica ili Halloween je noć uoči svih svetih 31. listopada, a zapravo to je skračenica od All Hallows Eve ili Hello Eve, odnosno sveta večer, noć u oči svih svetih. Slavi se prije svega u Irskoj, SAD u Kanadi, Puerto Riku, Australiji i Novom Zelandu, a odgovara katoličkom blagdanu svih sveta. Gracias. <tose> Thank you. praznik se slavi najviše u Americi, no pod utjecajem američke filmografije postaje sve više prihvaćeni u ostatku svijeta, pa tako i kod nas. Prema Wikipediji, povijest Noći vježdica vuče korijene iz drenog predkršenskog Kelskog festivala mrtvih. Prema Kelskom kalendaru, prvi studen je, je početak zime, početak nove godine i početak i kraj životnog ciklusa. Proslova je bila posvećena Bogu sunca, no i gospodaru smrti, Sam Hainu. Vjerovali su da za punog mjeseca, najčešće noć prije dana mrtvih, mrtvi napuštaju svoje grobova i na kratko opet dolaze na zemlju i posjećaju svoje domove. Zbog toga su se živi prestrašeni mogućnošću susreta sa mrtvima, prekrivali zastrašujućim maskama i stvarali veliku buku. Dolaskom Rimljana noć mrtvih dobiva stalni datum, a te noći prema starom rimskom vjerovanju srni bog lova sama preuzima vlast na svijetu, mu bio srndača boga sunca, božicu vegetacije odvodi u podzemlje gdje ona do proljeća bdje nad mirujućim sjemenkama, usnulim životinjama i dušama mrtvih. U toj noći simbolično su se gasile sve vatre u ognjištima i vjerovalo se da mrtvi posljednji put dolaze na ovaj svijet, pa su jedi na pragovima svojih kuća ostavljali hranu, a drugi su postavljali izdubljene repe, cikle ili krum s upaljenom svijećom kako bi griješne duše uplašili, a dobro pronašli put kući. Bundava je tek u 16. stoljeću postala popularna za dubljenje najprije u Americi, a zatim i u ostatku svijeta. Nakon dolaska kršanstva, slaljenih keltske nove godine i njihovi izvorni običaj nešto su se izmijenili, no zadržala se tradicija proslave noći vještica. Postoji još i legenda o Jacku Lanternu obič, o, o, gdje je običaj, dubljenja, običaj dubljenja bundevi zasniva se na tojirskoj legendi i o kovaču Jacku poznatom po njegovoj domišljatosti ali i škrtosti. Jedna od priča govori kako je prevario vraga tako što je vrago ponudio dušu u zamjenu za piće i nakon što se vrag pretvorio u novčić kako bi platio piće, Jack ga je brzo stavio u džep u kojem je bio kri, e, u džep u kojem je bio križ, zbog kojeg se vrag više nije mogao vratiti u svoj oblik tek nakon što je Jack obećao da neće tražiti njegovu dušu još 10 godina, Jack je izvadio taj novčići žepa, a nakon 10 godina opet je prevario vraga tako što ga je zamolio da mu vrak doda jabuku se stabla, no na kojoj je stabla brzo je nacrtao križ, tako da ga je vraga opet nije mogao dohvatiti. Kada Jack umro, nije bio primljen zbog svog griješnjeg života o raj, a na vratima pakla dočekao ga je vrag i poslao ga natrag u mrak, a da ga se riješi da mu je žerovic ugljena. I Jack, Jack je u džepu imao repu koju je izdubio, stavio u nju žerovicu i od tada Jack koji nikada nije pronašao put kući luta mrakom nošeći izdubljenu, izdubljenu repu u ruci. Tako je taj Jack O'Lantern postao simbol duše koja je prokleta i koja luta između svijetova. Je to definitivno jedna od zanimljivih legendi. Iz nekih drugih izvora se vjeruje da je Povijest Noće vješnica počela prije više od 2000 godina kod Kelta u Irskoj, što sam već i spomenula, a Kelska godina se tada dijelila na svjetlu polovicu koja je bila ljeto i tamnu polovicu koja je bila zima. Nova godina počinjala je prvog studenog. Prema tome, 31. listopada se smatrao zadnjim, posljednjim danom ljeta i ljetine i početak hladnih i zimskih mjeseci koji su povezani sa smrću. Naziv Halloween vuče porijeklo od drevnog festivala Ljetina Samhain, što znači kralj ljeta koji se slavio u noći 31. listopada. Kelti su vjerovali da je udaljenost između živih i mrtvih oslabljena tu noći da omogućava duhovima njihovih mrtvih predaka da se vrate na zemlju. Smatrali su da to može dovesti zle duhove koje će ih obsjednuti ili im unišiti domove ili plodove, pa su zbog toga što im je opstanak bio povezan sa prirodnim okruženjem raz razvili rituale kako bi otjerali te duhove i tako su Kelski svećenici poznati kao druidi gradili velike kre, kresove koje su simbolizirali povratak sunca na kraju zime te su prinosili žrtve bogovima u obliku plodova životinja čak i ljudi kako bi otjerali zle duhove. Seljani su se okupljali oko vatre, razmjenjivali priče i životne iskustva, a nakon što je slavlje završilo ponovno bi upalili vatru kako bi im pomogla za hladne zime. Samo običaj obilaženja kuća i traženje slatkiša, tako zvani trick or treat, također potječe iz tog vremena kada su seljeni na kućnim vratima ostavljali tanjure sa neboljom hranom da smire zle duhove zato što su se bojali da bim bi oni mogli unišiti urodi imanje. U mnogim dijelovima Velike Britanije i Irske, 31. listopad je poznati kao Noć Vragolija, ljudi su se na tu večer maskirali, mazali su lice čađom kako bi se nesmetano kretali među duhovima i da ih duhovi obsjednu. Smatra se da je da potekla ideja za maskiranje za Noć Vještica. Na tu večer Kelti su se maskirali u odjeću suprotnog spola, selili stoku sa jednog polja na drugo, misjeli vrata sa ograda i kucili na vrata susjeda tražeći darove i prijetiči vregolijama. Mnogi od tih običaja su preneseni u Ameriku u 19. stoljeću, kada je zbog gladi tamo imigriralo preko 700.000 Iraca, Škota i Engleza. Sam običaj maskiranja i traženja slatkiša i ostalih darova stoga se tamo odomačio i razvio. U današnje vrijeme zbog kulturoloških razlika Noć vješice se slavi na različite način širom svijeta. Njemci se najme recimo vole maskirati zato što ih to podsjeća na bajke kao što je na primjer Ivica i Marica, te sklanjaju također sve noževe kako ih duhovi ne bi ozlijedili. U Francuskoj se ljudi maskiraju prigodne kostime i odlaze na zabave u klubove, barove restorane, te oni na tu noć vješčica prvenstveno gledaju kao na komercijalizirani praznik, a ne na slavljanje duhova. U Velikoj Britaniji slavljenje noći vješice postalo sve popularnije zadnjih godina. Obitelji kod kuće organiziraju zabave ili prisustvuju organiziranim događajima. Sve češće traženje slatkiša, no sve se više pomezuje sa negativnim aspektima jer neki to koriste za vandalizam i kršenje zakona. Pa policija čak kažnjava tineđere koje rade probleme na noći vješnica sa otprilike 80 funti. Kod nas u Hrvatskoj je također taj Halloween postao popularan zadnjih nekoliko godina, no u pravilu tu se radi samo o organiziranim zabavama, u barovima, o klubovima na koje ljudi odlaze zamaskirani. Kod nas je recimo kao i u Francuskoj to više komercijalizirani praznik. evil eyes every night He is watching all dressed in black A silent creature of the night My eyes fever feeling like a jerk Why do I feel as deadly fright? Arms ran to face my fear What a mistake, what a mistake What a mistake I said see those evil eyes every night Evil eyes, staring at me without feeling Evil eyes, burnt in my mind's eye I'm so cruel, he knows no mercy I said see those evil eyes every night Fool, no life to live, you lost your way, I'm having to reduce the fear, that's a mistake, what a mistake to make, I hey, lies, staring at me without feeling it. Those evil eyes every night Evil eyes Staring at me without feeling Evil eyes But in my mind's eye I'm So cruel Hey no snow mercy As I see those evil eyes every night Evil eyes Staring at me without feeling Evil Glavno obilježje Halloweena ili noći vješica su rezbra, rezbarene bundeve i rezbaranjem se te bundeve zapravo pretvaraju lampione. Ono što je prvo bitno to je da se dobere dobra bundeva koja bi trebala biti pravilnog oblika bez nekih nedostataka. Na visini gdje se počinje sužavati trebalo bi na oštrim i velikim nožem ocijeći petilku sa nešto kore bundeve i trebalo bi biti što pravilnije ocijećena kako bi se mogla kasnije poslužiti kao poklopac no ukoliko ste vi vješti možete napraviti cik oblik. Zatim bi se trebalo posvetiti izdubljivanju unutrašnjosti. Najveći, najveći dijelovi se mogu iseći nožićem no velikom žlicom bi se trebali sastrugati ostaci. Pritom bi se trebalo paziti da se previše kora ne stanji. Zatim se izvana po bundevi nacrtaju trokutaste oči, nosi ustaj i izrežu. A na kraju se unutar bundeve stavi svijeće i poklopi se Peteljkom. i dosta je bitno paziti koje se svijeće koristi kako se ne bi izazvao požar. Evo još mogu vam reći neke od ideja za Halloween na koje sam slučajno naišla tražići informacije za ovu emisiju. Recimo ukrasite kompjutor plastičnim paucima, bundevama ili prigodnim, prigodnim screen saverom. Osim toga možete zapaliti mirisne svijeće po sobi i malo zamračite sobu tako da bude nekakva malo tamnija atmosfera. Zatim pripremite neko jelo od bundeve, kasnije ću vam reći neke recepte koje bi se isplatilo isprobati. Vaze napunite suhim cvijećem grančicama sa suhim jesenskim lišćem možete dodati koji jesenski plod poput na žira, poraha i tako dalje ako skupite možda nekakve uh, svoje prijatelje i pričate priče o duhovima stvara se ipak nekako malo jeziva atmosfera i nekako proživljava taj pravi duh Halloweena zato što iako možda više niste djeca te priče su dosta zanimljive i vjerojatno znate neku anegdotu sa groblja pa možete podijeliti sa svojim prijateljima. Zatim možete kupiti prigodne slkise. U trgovinama vrlo često možemo najći na bombone u obliku kukaca ili na one žvakače koje farbaju jezik u crno i tako dalje. Možete probušiti jabuke koncem, objesiti ih po zidovima, ili ako imate čvrsti lustar možete svezati za njega. Možete napraviti natjecanje u razbaranju bundeva. kupite ih nekoliko, kupite prijatelje, djecu i pripremite na kraju nagradu za onog koji je naj, najljepšu bundavu izdubio. Pogledajte neki horror film, na susreću poprilično je veliki izbor. Ako baš ne volite toj Halloween i ako zaključite da je to nekakva glupa zabava i onda svaki put kada vidite nešto prigodno kod drugih ljudi, stavite u svoju kasicu, prasicu onoliko novaca za koliko smatrate da bi to koštalo i taj novac možete čuvati do i sljedeće godine obilnije nagraditi maskiranu djecu koja vam pozvoni na vrata. Osim tih ideja mogu vam reći nekoliko simpatičnih ideja za kostime za Halloween koji u biti odgovaraju horoskopskim znakovima. To sam slučajno pročitala na jednoj web stranici i nemojte baš držati za rijež da morate točno to obući ako ste recimo škorpion po horoskopu. A za onove piše da kao pravi heroji njima prirodno odgovaraju kostime Supermana i Batmana. Osim toga, savršeno će se snaći u kostimama svakodnevnih svarnih junaka poput policajaca, vatrogasca ili vojnika. Za bikove koji su dosta samotopadni, kostimi poput Miss Karnevala ili Miss Universe će pomoći izražiti njihovo svačanje sebe. Oni su također poznati kao zaštitnici prirode pa im dobro pristoj u kostimi vrtlara ili biljaka i najčešće biljaka mesoštera. Za osobe rođene u znaku Bizanaca možete očekivati da ćete ih vidjeti u Djevene u neki poznati duo, recimo Stania i Olio, Tommy, Jerry, Bonnie i Clyde. Kako su rakovi dosta patriotski znak, njima odgovaraju povijesni kostimi poput statu Ekipa Slobode, Hrvatskih plenića, Matije i Gupca, a alternativno će njihov izbor biti moderne likovi prezentirani na parodičan način. Uh, što se tiče lavova, svi oni vole svjetla reflektora i biti u centru pažnje i zato će najvjerojatnije odjenuti se u neku rock zvijezdu. No također oni obožavaju i mačke pa ih možete često vidjeti u odijelom uh, Garfielda ili neke druge slavne mačke. Što se tiče djevica, djevice su veliki emotivci i zbog toga bi njima odjevanje u seksi simboli dobro došlo i djelovalo oslobađajuće. Kako djevice cijene sniženost, dobro bi se snašli u kostimu nekog slavnog pisca ili spisateljice. Kako vaga cijene bračne vrijednosti, najčešće će se odružiti s prijateljem i na karneval otići kao slavni par. Ako idu samostalno, oni će se odjenuti u anđela ili dobru bilo. Škorpioni će se odjenuti u Sherlock Holmesa, no mogli bi otići na drugu stranu zakona i obući kostim zatvorskih bjegunaca ili poznati kriminalaca. Strijelci obožavaju uzbuđenje i i vrlo vjerojatno bi mogli ih vidjeti u kostimu Robin Hooda, Lara Croft i slično, no oni su i prirodni zabavljači pa se dosta često mogu vidjeti u kostimama cirkusko, cirkuskog klauna ili stand-up komičara što se tiče jaraca, oni su ponosni i vole kraljevske tretmane i najčešće se vla, maskiraju vladare ili vladarice, recimo kostim kleopatreno također, Kleopatrano također posebno cijene duhovnosti i drevna vremena, pa se mogu dobro osjećati u kostimima duhova pračovjeka ili dinosaura. Vodenjaci su vizionarski znak, čiji i oni vole istraživati i zato će se izuzetno dobro snaći ulozi astronauta, ili, recimo, njima dobro piste u kostimi iznad zemaljca ili osoba koja se na zemlji osjeću neprilagođeno. I ribe, one bi trebale birati kostime koji su vezani uz vodu, zato što su sirene, morska bića, nema ni idealne uloga za njih. Kako one također vole plesati, kostim balerina im prizde savršeno. Eto, nakon te male zezancije. Kako bi gostim horoskopsi znakovi trebali obući. Nakon male pauze više ću vam reći o tome kako okrasiti kuću za noć vješica i pripremiti svoj dom, pozvati goste i dobro se zabaviti. Prvi korak u osmišljavanju savršene uklete kuće je stvaranje prave atmosfere. Prvo što vam mora biti na repertoaru je savršena muzika koja je sablasna, može biti nekakvi zvukovi iz horror filmova ili tako dalje pošto danas u doba interneta to je najmanji problem za nabaviti glazbu koja bi odgovarala da se ufurete u raspoloženje noći vještica. Drugo bi trebalo biti da, da se posvetite odsvitljenju kuće trebate prigušiti svjetla zamijeniti obične žaro onima onima boji, zapaliti svijeće lampaše u kući, na dobro pali da se nešto zapali da ova ne bi morali intervenirati. Nakon što ste se pobrinuli za glazbu i svjetlosne efekte, došao je redina dekoracija. Tu uistinu možete pustiti maši na volju. Vaša kreativnost, mogućnosti i želje kako biste htjeli da vam dom izgleda održivati će koliko ćete daleko ići u svojim jezivim planovima. Možete dekoraciju gledanje samo na nekoliko izrezanih osvjetljanih bundeva, na paučinu i pokoje strašivo. Čak i to će biti dovoljno da dobijete pravu atmosferu. No, ako ste odlučili malo detaljnije se posvetiti tom svom kreativnom dijelo sebe možete recimo sve okititi paučinom po zidovima, ormarima, prozorima, a ako ne možete baš pronaći u dućanima te kupovne mreže, možete napraviti sami. Za vam je dovoljna obična vata, to je najbolje ona u jednom većom komadu, možete nju pažljivo raširiti stanjiti, i staniti i seloj te polijepiti gdje god vam odgovara. Ono bez čega ne možete, to su bundeve, izdubite ih kako god želite ili znate, i unutra stavite svječicu i postavite na vidljiva mjesta. Možete ih izrezati samo iz narod kolaž papira i polijepiti po kući. Iz crnog kolaž papira mogli bi izrezati jednostavne oblike šišmiša i uz pomoć konca polijepiti, objasniti ih po kući, zalijepiti na prozore i možete neke plastične pauke naći u dučanu ili možete izraditi u crne tkanine i pletiva. Osim toga možete izraditi nadgrobne spomenike ljesove i to kartona ili stiropora ili samo slikati ili sprintati i na stiropor. Duhova Možete uzeti bijelu plahtu, recimo onu koju više ne koristite, novinski papir i malo čvrši konac. I ako želite napraviti većeg duha upotrijebite cijelo plahtu, novinski papir zgužvajte, preko njega prebacite plahtu, povećite tako da izgleda glava. Po želju možete flumasterom nacrzati oči i usta i možete obijesiti takvog većeg duha u vrtu za drvo ili postaviti ga kao strašilo. A manje duhove možete na sličan način napraviti od krpa i salveta i povješati ih po dvorištu ili, ili u kući. Ono što je dosta praktično su crne vreće za smeće koje mogu poslužiti na više načina. Možete ih izrezati na tanke trakice i objesiti po hodnicima preko prozora ili preko gledala, a isto tako možete, može poslužiti da napravite recimo nekakvu vješticu. Pomoću stare odjeća novinskog papira i zastrašujućeg maski, možete napraviti nežive goste, što je vrlo jednostavno, samo odjeću morate napuniti sgužbanim novinskim papirom, staviti masku na glavi i posjednite ih negdje oko po kući. Ono što je poprilično zanimljivo, možete osvijetliti metle. Kupite nekoliko najjeftinijih metli ili sami napravite i svako posprijete auto u druge boji. Zapiknite u zemlju. A držke omotajte malinim lampicama onima koje stavljate vođično drvce i poprilično se neodolje ukras za vašu kuću takve metle ono što vam je bitno za stol je to da morate imati prigodni aranžman za to je potrebno raznovrsno voće crni lak i bijela tempera ili bijelilo i nekoliko komada voća posprijedete lakom ostavite da se osuše a ćete morati više puta premazivati kako bi bili potpuno crni. I kad se to farbano voće osuši do kraja, temperom ili bijelim na voću slike te zastrašujuće smiješna lica. I takve male glavice možete staviti u dekorativnu posudu koja čak ni ne mora biti u Halloween stilu. I naravno nemojte pojesti to voće. A za kraj možete svojim gostima, ako dođu kod vas ili obitelji, poslužiti zanimljive keksiće ili kolačiće na temu Noći vješnica. Rekla sam otprilike kako bi mogli izdubiti bundevu, no mogu vam reći o tome kako bi ju bojili. Prije svega bi bilo dobro da nabavite bundevu sa donekve ravnom površinom na jednoj strani, što će biti puno lakše da se oboji bundeva i nakon toga kupite akralnu boju u prodavolnici boja, zato što je ona najbolja za bojanje bundeve i najčešće možete pronaći tu akralnu boju u većim bocama, to znači da ćete imati za više bundeva. Sidično što morate napraviti je osmisliti što želite napraviti. Ako nemate ideje imate internet, možete prosurfati i možda dobijete nekakvu ideju za oslikavanje. Osim toga, ne morate se ograničiti samo na možete pričursiti s pomoć čavla na bunde uši, nos od ili nečeg drugog što imate pri ruci. Malo više o svemu tome, o drugom dijelu emisije gdje će biti govora o bundevi, njezinom podrijetlu, ljekovitosti, otkriti ću vam i nekoliko finih recepata koje jednostavno morate isprobati. Postanite s nama. Većina bundeva sama za sebe je delicija, samostalno ili kombinacije s mesom ili kao dio salatne marinade. Zrela jestiva bundeva stog dinjastog kruška kruškastog oblika, ima sočno meso i izradito naranđaste boje. Oko zrele jestive bundeve je slatkasti i bez naročite arome osip tzv. mošusove bundeve. Prema podrijetlu razlikujemo bundeve starog i novog svijeta. stari Egipćani i Rimljani poznavali su i pripremali tikvice velikodugljastu buću glatke kore koja je prikladna za prehranu čovjeka dok je mlada nedozrela. Mnogo više vrsta bundeva u Europu je doneseno iz Novog svijeta, Amerike, preciznije iz Meksika. To su biljke iz porodice o kojoj se najvičeće spominje obična ili poljska bundeva koje daje plodove teške 25 do 100 kila i kod nas se uzgaja uglavnom za stočnu hranu. Toč džučkasto, naranđasto, meso, bundeve sadrži niz dragocijenih i gljekovitih sastojaka. Pored manjih količina bilančevina, ugljikohidrata i masti, tu je niz vitamina kao i mineralnih sastojaka. Tu su i pektini, specieloloze i druga biljna vlakna. Posljednje vrijeme je beta-karoten dobio značajan publicitet u znanstvenoj literaturi zbog više strugog zaštitnog djelovanja u organizmu. Beta-karoten blokira formiranje slobodnih radikala i tako direktno sprječava oštećenje stanične DNA strukture i djeluje kao jak antioksidan s masti, što znači da koči razvitak superoksida i peroksida. Što se tiče energetske vrijednosti bundeve, ona je vrlo mala. Iznosi oko 111 kJ, odnosno 26 kalorija na 100 g. I zbog niske kalorijske vrijednosti je pogodna za dijetalnu prehranu, za pretile osobe, diabetičare, osobe sa obeljenjima želota i tanko zato što je vrlo lako, lako probavljiva, te dijelo je umirujuće, a ujedno regulira probavu zbog sadržaja celuloza i pektina. Bundela se ne uzgaja samo zbog jestivog ploda, već i zbog sjemenki. Vjerojatno su svi već probali bundevi, sjemenke od, bunde, od bundeve, kao namirnica, one imaju neusporedivo veću vrijednost od mesnetog dijela, čine oko 10% težine ploda. Bogati su mastima, bjelančevinima i ugljihohidratima, znatno bogate vitaminima i mineralima, osobito željezom, fosforom, kalcijem i kalijem. Energetska vrijednost sjemenke 20 je puna puta veća od mesnatog dijela bundeve, a sadrži drugi niz i, i niz drugih korisnih sastojaka. Sjemenke bundeve su odlično sredstvo protiv cjernih parazita i najčešće se preporučuju kao učinkovito i neškodljivo sredstvo protiv dječjeg lista. Kako bi se sačuvalo što više kranjivih sastojaka, sjemenke treba ljušiti neposredno prije upotrebe, Pri čemu se ne smije ukloniti tanka sivo zelenkasta opna zbog bogata hranjiv, zbog, koje je osobito bogata hranjivim sastojcima. Ulje i sjemenki dobivaju hladnim postupkom. Lako je probavljivo, koristi se za pripremu raznih selata i ono je tamno zeleno smeđe boje sadrži esencijalne masne kiseline, te lecitin koji je prirodni emulgator koji otapa ovapnenja u krvnim žilama. Inače su svojstvo bundeve odavno poznata u Narodnoj službenoj medicini i hranjive ljekovite substancije se nalaze u takoj kombinaciji da ih organizam lako usvaja apsorbira zato što potiču reabsorciju ostalih hranjivih tvari. Idealna je namirnica za osobe sa bolesnim želucem i trijevima, dijelotvorna protiv obstipacije, olakšavate gobe od upale debelog crijeva. Izvrstani diuretik i preporučuje se osobama s tegobama, gihtom upalom mokračnih puteva, bubrega i žući. Smanjuje kolesterol krvi, a oblok od uh, sjedžena ribanje bundeve se primjenjuje za ublažavanje bolov od proširenih vena. Kako veoma dobro utječe na kožu, osobito na onu masniju i sklonniju miteserima, bubulicama i aknama može se koristiti za pripremanje osvježavajućih i hranjivih maske za lice. Osim toga ulje i sjemenke bundeva ima povoljan učinak u liječenju upalnih procesa prostate, a preventivno dijelo na nastanak i razvoj kancerogen, kancerogenih promjena na prostati. Bundeve se najčešće prodaju rezane zbog svog većeg obojima. Njih je lakše kupovati zato što vidimo je li mesnata ta unutrašnjost sočna i izrazito žute ili narančaste boje. Vrlo važno je obratiti inače pozornost za to da li je vanjski dio neoštećen, koža svijetla i bez a težina s obzirom na obujam neomanjena. Na tržište bundeve dolaze od druge polovice ljeta, cijelu jeseni i zimu. Jesinsku cijelu bundevu možete očuvati pažljivim uskladžištenjem na hladnom i suhom mjestu par mjeseci, a bundevu na manje dijelove, nekoliko dana na temperaturi 400 stupnja, a na temperaturi minus 8 za 6 mjeseci. Bundeva bilo da je kuhana, pečena kao pire u juhi ili u rižotu, kao pita ili nadjev, uvijek očarava svojim finoćom okusa i pojem. Ono što se preporučuje je da prije... Pripreme bundevi skinjete vanjski dio kore od 1 do 2,5 cm. Iznutra skinjete nožem vlaknatu u sredinu do 1 cm iz koje možete izdvojiti sjemenke i posušite ih. Mesnati dio bundeve se najčešće reže na ploške, veće ili manje koske ili se riba. Od sirove bundeve se priple, može pripremiti, sa, pripremiti salata, sok može se pohati ili se koristiti kod pripreme slanih i slatkih jela. Bundevu narezanu na kocke možete kuhati na pari u poklopljenoj posudi iznad kipuće vode ili kuhati u samoj kipuće zasoljenoj vodi oko 5 minuta na laganoj vatri. Jednako tako možete pirjati na maslacu u poklopljenoj posudi uzdoljevanje temeljca ili vode oko 5 minuta. Jedini slučaj kada se bundava priprema s je kada se peče u pečnici, složi se na lim za pečenje, odrezane polovice kod manjih ili izdubljene i očišćenje ploške kod veših bundeva prema gore, poškrope se rastopljenim mazlacem i peče na 190 stupnjeva oko 45 minuta. od bundeva se mogu oplemeniti začinskim travama i mirodijama poput peršina, majčine dušice, kadulje, lovora, muškatnog orašića, džumbira i cimeta. Ono što je još zanimljivo da bundove mogu biti velike, male, žute, zelene, narančaste, okrugle, duguljaste i trbušaste. Više od 800 različitih vrsta bundeva, od onih najmanjih do divovskih, svoje porijeklo vuče iz Afrike i Sjeverne Amerike. Bundave koje su porijeklom iz Afrike zbog svoje čvrste kore u starom Egiptu i antičkoj Grškoj i Rimu sušile su se na suncu i koristili kao i plitice. One koje potiču Sjeverne Amerike su služile za hranu i uzgajale su se na području današnjeg Meksika još prije 9000 godina. U Europu su kao i mnogi druge biljke dospjeli morskim putem zahvaljujući Kolumbu tek nakon otkrića Amerike 1492. godine. Bundeve, znači ono kao što sam spomenula su upusne i dijetne, košice su stvorene za grickanje, ulje koriste se spremanje salata, a izubljena kora za serviranje jela na prastari način. Osim same ljekovitosti bundeva, one čiste kožu, tako što, što imaju velge, poprilično puno beta-karotena. Osim toga, bundeve podižu imunitet, snižavaju kolesterol u krvi i štite od različitih kancerogenih oboljenja. Znasovna istraživanja dokazala su da jučno žlica drobljenih ekoloških uzgojenih počica bundeve dnevno kroz dulje razdoblje ima preventivni učinak na funkciju mokračnih organa i prostite. Mogu vam reći nekoliko recepata od bundeva, ako vam se neki svide možete ga i probati. Jedno od najpoznatijih jela, vrlo jedno je pripremiti su karamelizirane jabuke. Za to vam je potrebno 40 karamel kocki, 5 jabuka, 1 žlica vode i 5 drvenih štapića. Operete i temeljito osušite jabuke, uklonite petelj koji na njeno mjesto zabiti drveni štapić. Na niskoj temperaturi rastopite karamel i vodu. Kada smjesa postane glatka, oronite jabuke, stvadite i stavite na masni papir da se osuši po želji i pohladite u prižnju recepti punjene mini tikve, njoke od bundeve, zapečene bučice s krem i juhom, ajvar od bundeve, kiplice od bundeve, zatim slatke baklava sa bundevom, sočne ručice s bundevom, pite od bundeve i grejpa itd. Osim toga imamo recimo brisketi sa bundevom, šampinjonima i pancetom. Zatim multifunkcionalan obrak od bundeve, uštipci od bundeve, zapečenje sa bundevom, zapečene bučice s kremi i juhom, slatka juha juh od buče. Uglavnom na internetu imate jako puno receptata koje Stephanie isplati probati. Evo, recimo jesnicka rapsodija vrlo primavnjivo zvuči i u njega ulazi kao nekakav pumpkin pire, odnosno pire od bundeve. Za pečenje gnijoki sa bundevom. Evo za to mi potrebno 400 g bundeve, 500 g njoka, glavica luka, 3 češnića češnjaka, je na površna kokca, pola žličice mljevene chili papričice, prstohvat muškatnog oraščića, 100 g mozzarelle, može i feta sira, ulje, soli, papra. Tavi pržimo ulje da omekša, zatim dodamo čišljeno i nasnite izrezanu bundevu, podlijemo sa 130 ml vode, dodamo povrtnu kockku, pritisnemo češnjak, začinimo mljevenom chili paprikom, dodamo prstohvat muškatnog oraščića, soli i papra. Sve zajedno pirjemo na laganoj vatri dok bundeva ne omekša i postane kremasta. Za to vrijeme skuhamo njoke i prebacimo ih u vacralnu posudu namamazano uljem, možnim bundivinima ko ga imate. Birenu bundevu prelijemo preko njoka i prekrijemo kriškama siramo ce el ili pete i stavimo onda stavimo u pećnicu i pećemo desetak minuta na dvije stupnjeva, jest pećemo dok sir ne porumeni. Govorimo o Bundevi, ne bi bilo loše spomenuti Bundevijadu koja je sa već godinama organizirao u sklopu ekocentra Mavrović i ove godine 10. listopada je po šesti put organizirana ta manifestacija čiji cilj je promocija ekološke poljoprivrede i vrijednosti ruralnih prostora, a na neki način se to manifestacijom završava, završ, označava završetak poljoprivredne godine. Danas u Hrvatskoj se uzgaja oko 400 vrsta bundeva i tikvica od kojih je otprilike 250 vrsta jestivo, ostale pripadaju ukrasnim vrstama. I upravo iz tih razloga centar Mavrović je u suradnji sa lokalnim proizvođačima Požiškog kraja 2004. godine započeo tu bundevi dajući priliku svim uzgajevačima da se prestavi širovi javnosti i razmijeni iskustva. Kako bi program bio što kvalitetniji, a krajnji rezultati što veći, u samo izložbu bundeva i proizvoda od bundeve na bundevijadu jadu se razne radionice. Osim toga, jedan je od događanja posvećenog gajivačima koji predstavljaju nove metode uzgoja i obrade bundeva, a drugi dio vezan za nutritivne vrijednosti bundeva i radionice kuhanja jela od bundeve. I sve od 2004. godine ta bundevi ima svoje kontinuitet. svake godine postaje sve veća, veća manifestacija sa množem zabavnih sadržaja koje posjećuju tisuće posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske. Pa ukoliko vas zanima, iduće godine otprilike u ovo vrijeme zaputite se tamo u Slavoniju i posjetite tu je Bundeviadu. Eto toliko od emisije streamove za ovaj tjedan, Do idućeg slušanja, lijep pozdrav! emisije Streamway realizirana unutar projekta Novi medij za nove ljude financiranog od strane Europske unije u sklopu programa Fare 2006